Muhtərəm müsəlmanlar hamınıza Allahın salamı ilə salamlayıram Əssəlamu aleykum və rəxmetullah Əmşəki kimi sizə təqvabı olmağı Allahdan qorxmağa məsəd edirəm Əqiqətən təqvada böyük xeyr var Şaş insanlar bunu biləyirlər Keçən dəfə keçən dərs özümüz cihad varəsində idi, lakin artıq İbni Qeym bununla kifayətlənir, bəlkə də gələcək dəstərdə bu varədə danışacaq, amma hal-hazırda İslamın əvvəlindən danışır necə, sahabələr yavaş-yavaş İslamı qəbul edirdilər və ilk İslamı qəbul edən şəxslər bunlar idi Peyyəmrəsələmin <coughs> hayat yoldaşı Xadice bint Qəvled radiyallahu anha Peyğəmbər sallallahu əleyhi və olan dostu, sadiq dostu Əbu Bəkr Sıddiq radiyallahu anhu, Əmisu oğlu Əli ibn Talib və bir də radiyallahu anhu, bir də məvlatı Zeyd ibn Hərid dörd şəxs ilk İslamı qəbul edənlərdəndir. Peyğambar s.a.v xədicə radiyallahu anhəyə başına gələn əhvalatı danışan kimi iman gətirir. Deyir ki, mağarada belə bir hadisə baş verdi. Bir nəfər mənə dedi ki, üç dəfə oxu səni yaradan Rəbbin adı ilə Və Xadijə rəCCLərinə başa düşür ki bu qeyri-adi bir şeydir. Möcüzədir. Aparır onu Əhməş oğlunun yanına, Varəqan. Və o deyir ki, sənin yanına gələn Musa alayhis salamın yanına da gelmişdi. Cəbrail alayhis salamdır. Və heç gətirən mələk. Cəbrail alayhis salam. Və də Xadijə rəCCLərinə qəbul edir. Varaqa isə deyir ki, kaş mən səni qövnün yurdundan çatdığı zaman, sənin dediklərini qəbul etmədikləri zaman, sağ olaydım və sənə dəstək olardım. Təmənna idi, lakin İslamı qəbul etmək ona nəsib olmur. Peygamberlik gəlməmişdən əvvəl vəfat edir. Qəbuləkir <Sessiz> Səddəq eytirazsız İslamı qəbul edib. Dərhal. Çünki Peyğəmbər səlləmdən ondan əvvəl yalan işitməyib, əmanətə xəyanət görməyib və səirə pis, əxlaqsız hərəkət görməyib deyə dərhal qəbul edir. Amma Qureyş xüsusən də haşim ilə, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafına toplaşır ve Resulullah sallallahu aleyhü aleyhi ve sellem öbette onlara sual edir. Yere gel, ben, sana, ben size desem ki bu dağın arkasından veya bu dağın eteğinden ha, çıxar. İnanarsınız, deyirler, belli. Biz senden yalan eşitmemişik. Ve deyir ki onda şehadet getirin ki Allah'tan başka Allah yok. Bu zaman Əbu Cəhil Ləanətullah Əli deyir ki Əllərin qurusun Ona görə bizi, bizi bura yığmırsa Bu vaxt Allah Əlməsəd əl surəsini nazir edir Əbu Ləhəbin əlləri qurusun Qurudu da Beş ayəni nazir yaxınları onun dediyini qəbul etmiş. Lakin, yaxınlarının içərisində Ali radiyallahu anhu uşaq olur. i̇bn 8 yaşında, bəzilərdə deyir, 10 yaşında. İslamı qəbul edir. Uşaqlar, yəni gənclər arasında İslamı hiç qəbul edən Ali Əl radiyallahu anhu olur. Həmsinin Zeyd ibn-i hər isə görür ki, Peyğəmbər s.ə.və Artıq peygamberlik verilir. O qəbul edir. Onun əmiləri hələ peygamber s.ə.mə peygamberlik verilməmişdən əvvəl gəlirlər peygamberin yanına s.ə.v və, və deyirlər ki biz istəyirik sənə pul verir öz uşağımızı azad edək. Çünki zeyd Peyğəmbər peygamber s. yanında xidmətçi qul olur. Resulullah s. deyir ki, mən kiməm? Məndən soruşursunuz. İxtiyar onundur. Çağırın, soruşaq. soruşaq ondan. Razı olarsa, götürün, aparım. Zeydibini hər isəni çağırırlar. Peyğəmbər s. deyir ki, bu sənin əmin <coughs> və atandır onlar pul verib səni azal etmək istəyir onlarla getmək istəyirsən əsə mənimlə qalmaq istəyirsən Zeyd-i Nihərisə radiyallahu anhə onlarla getmək istəmirəm səninlə qalmaq istəyirəm atası ilə əmrisi deyir ki, vay, sənin halına Qul olmağı azad olmaqdan üstün tutdum. Də ki, bəli, çünki bu insan mənə, mənimlə elə rəhtar edir ki, heç mən his, hiss etmirəm ki, qulam. Elə rəhtar edir ki, heç qul olduğumu hiss etmirəm. Yalnız adı quldur. Esselam. Amma rəhtar, övladından da yaxşı rəhtar edir deyə, Zeydim Nihar isə onu tərk etmək istəmir ve Mehmet sahasıyla görür ki o onu seçti yakınlarıyla gitmedi elan edilir deyir ki Zeyd benim oğlumdur bugünden sonra ona Zeyd ibn Mehmet deyirler ve ayet gelene kadar ayet gelir ki herkesi özellikasına mensub edin bu emirdir Ehzab sureti 5. ayet Hudauhum <gülüyor> li'abaihim Hər bir kəsi öz atasına mənsub edin. Və bəzilər bunu qəbul etmir. Bəziləri yenə Peyğəmbə s.ə.v-in oğlu hesab edirlər ona. Lakin Əhzab surəsinin başda bir ayəsi nazil olur. 37-ci ayəsi. Və deyir ki, Allah s.ə.v-ələ Zeyd onu boşadıqdan sonra yəni Zeynəbi Biz səni onunla evləndirdik. Allah özü özü Zeynəbi Peyğəmbər sallı səlləm ilə evləndirir. Zeynəb radiyallahu anhə qayma bununla təxil <coughs> Başqa ərabadlarının yanında deyir ki, sizin amınızı vəliləriniz evləndirir. Atalarınız, əminəliniz, qardaşlarınız. Amma məni Buca Allah özü evləndirir. Subhanallah. Allah səhətə əhər kəsənə bir cür özünə layiq bir xüsusiyyət verərdir. Zeyd ibn-i Hərisdə həmsinin yeganə sahabədir ki, Quran təkilir. adı Qur'an-i kərimdə çəkilir. Adı çəkilir. Ələmmə qədər zeydun və saran səvvacinəkə Əmən surədə, Əhzab surəsi 37-ci ayədə Zeyd ibn-i Hərisənin çəkilir. Sonra yavaş-yavaş <coughs> başqa sahabələr resqama daxil olur. Bu sahabələrə nə qədər əzab əziyyət verilir? Yulalı radiyallahu anh nə qədər Şəhfiləm Ramızı Umeyyə ona əziyyət verir, lakin dinindən dövlür. Qammar ibn-i Atası yasirlər, anası Sumeyyanı gözünün qarşı da bağında öldürürlər. Lakin dinindən dönmü. O sahabələri bu cür işgəncə verirdilər. Nə var, nə var? Onlar Allahın tək olduğunu iddia edirdilər. Əgər Allah təkdir demək, günahdır, i̇stə, istəyən şeyx, istə, istəyənilən ehtiqat edə bilər, özü bilər. Hətkəsi məcbur etmək olmaz. Kimin? Dəvət üslubu daha qüvvətlisə, danışa qabiliyyət daha qüvvətlisə, qoy başa salsın, başa sala bilir, başa salsın. Amma məcburiyyətlə, zahirdən kimisə, nəyəsə məcbur etmək olar, amma qəlbi zorlamaq mümkün deyil, qəlbi zorlamaq mümkün deyil. <coughs> Sahibələrə əzab-əziyyət artıqdan sonra Peyğəmbər s.ə. onlara izin verir, Əbəşistana icrət etsinlər Əbəşistana ilk icrət edənlərin sayı kişilərin 12 qadınların isə 4 olur Ələ umumi 16 nəfəs Əbəşistanaya icrət edir 12 kişi 4 qadın Bunlar Osman ibn Yəfvan Qadiyyə Allah'ın Hüvvə zövcəsi Peyğəmbər Salisələnin qızı Ruhiyyə Zübeyir ibn-i Ləvvam Musab ibn-i Ümeyr, və s. İbdiqəyim 14-dünün da, 16-sının da adını bu kitabda sadalıyır. Namısını da əzbərdən. 16-sının da adını sadalıyır. Sonra onlar Əbəşistanda olarkən eşidirlər ki Peygamber Fələmə artıq əzəbəziyyət verilmir. Artıq Qureyş ondan ətəkib. Qayıdırlar, qayıdırlar. Məkkəyə yaxınlaşdıqda işidirlər ki, Qureyş yenidən Peyğəmbər Sələmə və onun tərəflarlarına əzab əziyyət verməyə başlayır. Çox şiddətlə. Və bəziləri yenidən qayıdır Həbəşistəmə. Bəziləri də Peyğəmbər Sələminə qalır. Onun yanına gəlir. Bu qaydanlardan, yəni Peyğəmbər Sələmin yanına gələnlərdən biri də Abdullah ibn-i olur. Radiyallahu anh deyir ki məsələdə daxil oldum Peygamber salatələmə salam verdin namazdaykən salam verdim salamma almadım və öz özümə fikirləşdim ki bəlkə məndən inciyib bəlkə mənə acığı tutub lakin sahabələr bildirdi ki namazda danışmaz artıq qadağan edilib artıq Allah-u Teala namaz qularkən artıq danışığı qadağan edilir. Sonra <coughs> yenə Həbəşdana idrət etdilər. Bu dəfə onların sayı əştad üç nəfər idi. Onların arasında Ammar ibn Yasir və s. də var idi, Təbiyallahanım. Bir müddət Əbəştisanda qaldıqdan sonra Bəziləri Peyqəmbər s.ə.ələnin yanına qayıtdılar Və Əbəştisanda qalanların arasında Əbu Süfyanın qızı da var idi Ramlə binti Əbu Süfyan radiyallahu anhə Əmmü Həbibə Onun həyat yoldaşı idrət etməmişdən əvvəl müsəlman idi. Lakin, icrət etdikdən sonra nəsraniliyi qəbul etdi və nəsrani olaraq da öldü. Və bu qadın üçün bir imtihan idi. O, muhaviqə radiyallahu anhə üçün bir imtihan idi. Onun qabağında seçim qalmışdı. Üç şeydən birini seçməli idi. Ya hərin nəsraniliyi qəbul etdikdən sonra o da onun kimi nəsrani olub əri ilə yaşamalı. Ya ondan ayrılıb Həbəşistanda tək yaşamalı, ya da Məkkəyə müşrik asasının yanına qayıtmalı və yenidən tədə babalarının dininə dönməlidir. Lakin qadın tək qalmağı seçdi. Allaha dua etdi ki, Allah ona xeyirlisini versin. Allah subhanət hələdə ona xeyirlisini verdi. Peygamber s.v. s.v əmməla evləndi və necəşid onun mehrini verdi. Rəsul Allah yerinə 400 dinar mehr verir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilə Şəram ilə evləndirmək üçün <gülüyor> səhabələr Həzəstanə gəldikdə necəşinin hələ xəbəri yox idi. Yəni, xəbəri var idi ki, onlar gəlir. Lakin xəbəri yox idi ki, onlar hansı dinə qulluq edir. Qureyş iki nəfəri Nəcaşiyinin yanına göndərdi hədiyələrlə. Abdullah ibn-i Ebi Rabiyyə və Amr ibn-i Ası. Bunlar hədiyələri gətirib Nəcaşiyə təqdim etdi və dedilər ki, sənin məmləkətində yaşayan ərəbləri geri götürmək istəyirik. Nəcaşı bunun səbəbini soruşdur onlar dedi ki onlar sizin dininizə Zip eytiqadlar edir. Deyirlər ki, İsa Allahın elçidir. Oğlu deyil. Və nəcaşı onları öz məclisinə çağırır. Səhəri daxil olərkən hamı başəyir sahabələrdən başqa. Sahabələr başəymir. Və Amr ibn-i As radiyallahu sevinir. Deyir ki, bu başları indi gör Nəzəşi necə əyəcək. Necə əyəcək. Lakin Nəzəşi onlara səal verir. Deyir ki, siz öz peqəmbərinizin karşısında başəymirsiniz. Onlar reyəyir. biz yalnız Allahın qarşısında başlayırıq və soruşur deyir ki, doğrudur ki, siz İsa nə Allahın oğlu hesab etmirsiniz və bu Cəhfar İbn-Əbü Talib radiyallahu yalnız Məriyyəm surəsinin ilk 10-15 ya ayəsini oxuyur orada açıq aydın göstərilir ki İsa aleyhissalam necə dünyaya gəlib Və Allah subhanahu wa onu preğəmbər edir seçib və nəzash, nəzashinin gözləri yaşdad olur qəbul edir, deyir ki bir xətt çəkir deyir, bu xətt kimi bizimlə sizin aranızda heç bir şərq yoxdur sizə gələn, e, İsa a.s. gələn və sizə gələn eyni bir yerdən çıxır eyni bir yerdən gəlir eyni Allah Allahlar müxtəlif deyil Allah təkdir onun dediyi kalam da hər zaman eyni olub. Etiqat bütün insanlarda eyni olub. Yəni, bütün preqəmbərlərdə eyni olub. Şəriətlər müxtəlif müxəyif olur. Sonra Necaşi kafirlərin göndərdiyi hədiyələri geri qaytarır və deyir ki, əgər Dağ boyda qızıl dərsəniz belə, onları sizdə təhlim etməyəcəm. Onlara da deyir, gedin, istədiyiniz yerdə yaşayın. Heç keç sizə toxuna bilməz. Sizə toxunan gerimələnəcək, cəzalandırılacaq. Və onlar körpəşman geri qayıdır. Bundan sonra həmzə radiyaların İslamı qəbul edir. Beləliklə, müsəlmanların Qüvvəsi artır Lakin <coughs> Qureyşlər Daha bir hile qurur Hamıya əmr edirlər ki Onlarla, yəni müsəlmanlarla Danışmasınlar Onlara qız verib Onlardan qız almasınlar Onlarla tüzarət etməsinlər Onlar olan yerdən Çıb etsinlər və s. Hər tərəflə onları tərk etsinlər belə də edirlər. Bu, bir neçə il. Təxminən, 3 il davam edir və müsəlmanlar çox acınacaqlı və olur. Sətin, əzabəziyyət içində. Sonra Peyğəmbar s.ə.v-in əmisi üstündən üç gün keçdikdən sonra da Xədicə radiyallahu anhə vəfat edir və beləliklə bu reyşin daha da çox alır, daha da artır. Və onlar Kəbənin içində bir seyfə atırlar seyfənin üzərində başta Allahın adı sonra onların qaydaları, qanunları yazılır ki onlara onlarla tüzarəf olunmasına və s. Lakin Allah s.a. bir burd vasitəsi bu o seyfəni məhv edir yalnız Allah yazılan hissəsi qalır və həmzə r.ə. gəlir bu müəcizəni görür Ebu Cehl vurur ve ki mən İslâmı qəbul edirəm ben dayanmışam onun arkasında eger cavabını verebilirsən səbər Ebu Cehl korkur əmzənin cavabını verebilmər radıyallahu anh ve bundan sonra yavaş yavaş Selmanların sayı çoxalmaca başlıq sonra Peygamber səlləm Taifə gəlir Taifə gedir ki, Taif əhlini də İslam-a dəvət etsin, lakin Taifdəkilər onu döyib qovur, təhkir edir və bu vaxt Allah s.ə.vələ dağların mələyini onun köməyinə göndərir, istəyirsən bu dağları onların Məkkə başına oturun, onlar da Məkkə onların başına oturum yəni müşrikləri məhv edeyim lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm razı olmur veri yox olaq etsin ki onların belindən tək Allah'a ibadət edənlər gəlsin əqiqədən sonralar tayyətdən nə qədər müsəlmanlar sahabələr olur Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmin arzıcırları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümitsiz yəni onlara ümitsiz Allah'a ümidi olur geri qaydır və yolda xurma ağacının yanında oturub dinzəlir və dinzəldikdə Quran oxuyur Quran oxuduğu zaman bir dəstə cin gəlib bu Quranı dinləyir və İslamı qəbul edir İslamı qəbul edir, gelib öz tayfalarına da dini çatdırırlar. Bu barədə Allah Əhqqaf -al -e, surəsi 29 dən 32-ci ayələri və bildirir ki, cinlər də İslam dinini qəbul edir. Hətta cinlər İslam dinini qəbul edir və bu da dəlildir ki, Peygamber sallası ilə müəyyən bir qovnə yox, bütün insanlara və cinlərə göndərilir. Peyğəmbər olaraq bütün insanlara və zinlərə göndərmək. <coughs> Geri qayıtlıqda Peyğəmbər s.ə.v Məkkədə yaşayan Mutayn ibn-i Adiyyə xəbər göndərir ki, məni öz himayənə götür. Himayənə götür ki, o kafirlər, müşriklər tokunmasın. Və o da Peyğəmbər s.ə.v himayəsinə götürür. Şəsullahi Sələm gəlib Kəbənin ətrafında iki rəkət namaz qılır Sonra evinə gedir Ondan sonra hələ Məkkədə olarkən Hidrətdən təxminən üç il əvvəl Deyamda Şəsələm Allahın hücuruna qalxır Buna isra və meyrat edir İsra Əsra sözündən götürülüb gedir səfəri yəni Məkkədən qütsə səfəridir gecə Məkkədən qütsə səfəridir məraz isə qalxmaq deməkdir Ərasə sözündən götürülüb oradan da Allahın yanına qalxır və bu barədə nə qədər hədislər var hədislər bəyan edir ki bu səfərdə onunla bircə Zəbrəl əleyhissalam olur. Onun özü də Burak deyilən miniklə Allahın üzruna qalxan. Və hər səmada səmanın gözətçiləri soruşurla Zəbrəl əleyhissalamdan kimsənin yanındakı kimdir sonra buraxırlar. Hər səmada kimləri görür? O barədə Peyğəmbər Fəsələm bizə xəbər verir. Birinci səmada Adəm əleyhissalamayı. İkinci semada İsa Aleyhisselamın, üçüncü semada Yusif, dördüncü semada İdris, beşinci semada Harun, altıncı semada Musa və yedinci semada İbrahim Aleyhisselamın görür. Və e Musa Aleyhisselam soruşur. Peygamber sallıqla qayıtlıqdan sonra soruşur ki, Rabbin sənə nə əmr etdi? Deyir Rabbin, mənə hep namazı əmr etdi gün 50 dəfə namaz qılmağa əmr et Musa a.s. deyir ki, mənə də Rəbbim əmr etmişdi və mən ondan xayiş etdim onun sayını azaldı geç sən də xayiş et Peyğambar s.a.v. bir neçə dəfə gedib-gəlir, gedib-gəlir Musa a.s. hər dəfə xayiş edir ondan ki azaldsın, çünki ümmət buna çab gətirə bilməz 5-ə qədər azaldır Müsalə salam deyir ki, bir az da. Hayişə Allahdan istə, azadlıqdan deyir, yox. Hartı qutanıram. 5 dənə namazı mənim ümmətim qılacaq. 5 namazı ümmətim qılacaq. Əlhamdülillah o 5 namazı ümmət qılır. Və bu 5 namaz da Allah Subhanahu taala 50 namazın salabını verir. Bəziləri deyir ki, Bu nədir? Ki, hədisa, baxın, bu gülməli hədisdir. Bir nesə dəfə Allah öz əmrini dəyişdirdi. Bir nesə dəfə gettik, xaq etdi. Bəli, Allah rəhəmlidir. Ona görə də əməllərin sayını azaldı, amma savabı necə var, elə də saxladı. 5 namaz qılmaqla 50 namazın savabını verir. Çünki ilk dəfə 50 namazı qılmağa əmr etmişdi. Onun savabını da vermək Allah s.ə.v. özünə borc bilir Allah s.ə.v. fikirləşir ki buna əmr etmişəmsə deməli savabı da bu qədər olmalı və sonunda verir ki mənim sözüm dəyişilməzdir 50 namaz demişəmsə 50 namaz da qalır yəni savabı o cür verilir amma siz 5 namaz qulacaqsınız çünki bu Allahın rəhmindəndir Musa a.s. peygambrəs <coughs> sallallahu alayhi ve sellem. Dördükdə <coughs> ağlayır. Rasullallah sallallahu alayhi deyir ki: "Nə üçün ağlayırsan?" "Ey məsənə baxıram, ağlayıram. Çünki sənin ardıculların mənim ardıcullarımdan çox və sənin ümmətindən cənnətə mənim ümmətimdən çox daxil olacaq." Həzə sehir vaxtlarında gəlir ki cənnətdə 120 sərgə cərgə olacaqsa onun 80 cərgəsi müsəlmanlar olacaq. Və müsəlmanların cənnətə düşmək ehtimalı daha çoxdur. Peyğəmbər s.ə.v Allahı görübmü? Sualına səhabələrin hamısı mütləfiqdirlər ki, Allahı görməyib Lakin səhabilərdən Bəziləri Deyirlər ki Allahı görüb Yuxuda Bəzilər də deyir ki Ayıq vaxtı nurunu görüb Lakin Səhabilər hamısı mütəfiqdirlər ki Allahın özünü Pəqəmər s.ə.v Bu həyatda heç zaman görməyib O yalnız qıyamət günü olacaq Və Quran-ı kərimdə olan o iki ayə, Nəzim surəsindəki ayələr Cəbrail a.s. ayətdir. Sidratul müntəhədə gördüyü də Cəbrail a.s.dur. Üfüqdə gördüyü də Ufüqül Ələm, Uzaq üfüqdə. Gördüyü də Cəbrail a.s.dur. Fəkən, nə bu xüsus ilə istirildi? Çünki bu iki mövqədə, bu iki yerdə Cəbraili Peyğəmbər s.ə.v. öz qiyafətində görmüşdür. Başqa vaxtlarda isə insan qiyafəsində gəlir, vəhiyyə ona saxdırırdır. Və yaxud səsi nə işidirdi yalnız, özünü görmürdü. Özünü yalnız iki yerdə, Sədəf-ül-Mün təhədə görür. Həmsinin Peyğəmbər s.ə.v-in neçə dəfə yərəcə getməsi də ixtilaflı məsələdir. Bəzilərdə iki dəfə gedir bir dəfə, yuxuda bir dəfə, ayıq olarkən bəziləri üç dəfə, bəziləri dörd dəfə ləkin səhif budur ki, yalnız bir dəfə miraza gedib Allahın üzruna gedib, bir dəfə və həmsinin ruhu ilə yəcəsadı ilə getməsində bir xitlaf olunur bəzilərdir, yalnız ruhu gedib bəzilərdədir həm ruhu, həm cəsədi gedib səhif budur ki, həm ruhu, həm cəsədi Allahın üzrünə gedib Qəbilələri Mədinə Şəhərində yaşayan Qəbilələrdir Mədinə sakinləri Səbəbi nədir bunların dərhal İslamı qəbul etməsində Onlardan biri Rəvayət edir ki Biz Hələ İslam gəlməmişdən əmfəl Orada yaşayan Bənu Nadir, Bənu Qureyza Və s.a. yaxıbı qəbilələri ilə müharibələr edərdik və qalib gələrdik hər dəfə qalib gəldiyimiz zaman onlar bizə deyərdilər ki gözləyin qoyu peyğəmbər gəlsin sonuncu peyğəmbər onunla birləşib sizi məhv edəcəyik lakin o peyğəmbər gəldikdən sonra gördülər ki onlardan deyil onların içərisindən, içərisindən çıxmadı onlardan olmadı və ona görə də küfr etdilər iman gətirmədilər Havus və Xəzrəciqə belələri də yaxşı bilirdilər ki onlar öz kitablarından bu məlumatı oxuyur bu barədə xəbər verir ki belə bir peyqəmbər gələcək və dərhal İslamı qəbul etdilər Allah Əsbəna Talib Bəqərə surəsində deyir ki o kitab əhli onlara peyqəmbər s.ə.v gəldikdən sonra Quran gəldikdən sonra onu inkar etdilər kafir oldular halbuki bundan əvvəl Hüsləmanları yəni Əlus və Xəzirəz qəbilələrini hədələyib deyirdilər ki sonuncu peyğəmbər gəlsin onunla birləşib sizə qalib gələcəyik fakir o gəldikdən sonra onu tanıya-tanıya tanı tanı ona küfr etdilər iman gətirmədilər <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm əmən Xavus və Xadir əzqəbilələrindən beyət salır onlar beyət edib İslamı qəbul edirlər onlardan elə birisi yox idi ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlməsin o ona Quran ayəsi oxumasında İslamı qəbul etməsin hər biri Peyğəmbər s. yanına gələn hər bir mədinəli ənsar İslamı qəbul edib, ailəsinə dönür və ailəsi də İslamı qəbul edərdir. Peyğəmbər s. sələmin əsas dəstək verən, kömək göstərən ənsarlar idi, mühacirlər zəif idi, ona sığınacaq verən, kömək göstərən ənsarlar idi. <coughs> Ənsarlardan bəziləri İslamı qəbul etməmişdilər və bunlardan biri də Hüseyram Əmr ibn-i Səbif ibn-i idi Bu sahabə Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəldi döyüşlərin birində Dedi ki, ya Rasulullah, İslamı qəbul edim, sonra döyüşüm, yoxsa döyüşüm, sonra İslamı qəbul edərəm Cədəmbər s.a.v. dedi ki, İslamı qəbul et, sonra döyüşərsən. İslamı qəbul etdi, döyüşdü və şəhid oldu. Bir namaz qulmadan, oruz, zəkat, zəkat və s.a.v. heç etmədən yalnız şəhid oldu. Bu cür nə? Şəhid olan bəli. Allah s.a.v. onun günahlarını bağışlayır. Amma o kəs ki, deyir ki, ölənə qədər heç nə etməyəm, namaz qulməyəm, zəkat verməyəm, oruz tutməyəm və səirə. Allahın əmərlərini yerinə getirməyin. Öləndə lə ilə illə Allah deyib cənnətə düşərək, o yanılır. Çünki artıq ona bəyan olub. Bu, səhabəyə bəyan olmamışdır. Səhabəyə Allah tərəfindən hidayət gəlməmişdir. Hidayət gələn kimi dərhal döyüşə can atdırdı. Və sağ dalsaydı namaz da qılacaqdır. Oruc da təzəkdir. Lakin, indikilər ləzəndir ki, sağ qalacaqlar, Allah sağlı onlara imkan verəcək ki, onlar istədiklərini nail olsunlar, qozaqana qədər köp etsinlər, sonra İslama a dönsünlər. <gülüyor> Birinci dəfə, Aqaba gecəsində Peyğəmbər Salisələmə vəyyət edən ənsarlar 12 nəfər olur. Bu ənsarları, əzləri torxudur, hədələyir ki, siz əgər onun dinini qəbul etsəniz, sizə də əzəbəziyyət olunacaq, yurdunuzdan çıxarılacaqsınız və s. Fakir onlar beyyət edir ki, axıra qədər İslamı yaşadacaq, ödənə qədər İslamı Allah'a qulluq edəcəyik. <coughs> Peygamber s.ə.v səhabələri yavaş-yavaş Məkkədən Mədinəyə göndərir. Səhabələr yavaş-yavaş icrət edir. Və Qureyf görür ki, əgər Peyğəmbər Əsələm də çıxıb getsə, artıq onlar üçün pis olacaq. Artıq o gedib Mədinədə özü üçün səhabələrdən ibarət. Cəmaat toqlayacaq. İslamı sevən, Allahı sevən cəmaat toqlayacaq və bu da onlar üçün təhlükə yaratıcaq çək olaraq müşrik kafir və qərağa gəlirlər ki Peygamberi öldürsünlər Dərin nədvə deyilən yerdə yığışırlar qəbilələrin başçıları Dərin nədvə deyilən yerdə yığışır və məsləhətləşirlər məhvərət edirlər ki nəydək bir nəfər qoca kişi gəlir və İbnəkəyəm deyir ki, bu şeytan olur insan cildində gəlir onlar məsləhət verdiksə, bu məsləhətləri rədd edir deyir ki, yox başqa tədbir görək və bu cəhəl sonunda deyir ki hamımız hər qəbilədən bir nəfər cavan çağıraq onun evini müasirəyə alsın o çıxdığı zaman hamısı birdən Hücum edib onu öldürsünlər Belə etdikdə Bən o həşim Bilməyəcək kimi ilə savaşsın Kimdən qista salsın Çünki bütün qəbilələr birləşib Məhəmməd s.ə.mə öldürüblər Bu qərara gəlirlər və Peyğəmbər s.ə.mənin Evini mühasirə alır Allah s.ə.mə ona xəbər verir Xəbər verir ki, çıx, get Daha doğrusu əmr Hizret etmeyi emredir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların arasından ele keçip gelir ki haberler evet, doldur. Gelir Abdakir radiyallahu anh'ın yanına Abdakir'le birce Medine'ye hizret edirler. Ve onlara yolda yani yol gösteren Abdullah ibni Ureykat olur. Elleysi bakmaya ki kafir müşrik olurlar lakin Onları yapar, mədineyi çıxarır. Yolda bir çox şeylər baş verir. Bu baş vermiş hadisələrdən birincisi odur ki, Məkkəlilər, müşrikilər onun ardı gəlir. Allah qalın onları qoruyur. Peyğəmbər sallallahu sallallahu sallamə, məhəbəkir, qədə Allahın, üç mağarada qalır. Onlar axtarır, axtarır, onları tapmayıb, çor geri qayıdırlar. Mağarada Allah onları qoruyur. Və... Səfəl-Əmirəmsə Tolbə surəsidir 40-cı ayədə 2 nəfər mağarada olur Peyğambərlə s.ə.v-lə Əbubəkir, Qadiyallahu Allah s.ə.v-lə onları qorulur Peyğambər s.ə.v-lə deyir ki, baxma Allah bizimledir Və orada baş vermiş hadisələrdən Yəni, hizrətdə baş vermiş hadisələrdən biri də budur ki Onları Qureyş Tapmadıqda Elan edir Elan edir ki, kim Məhəmmədi və onun dostunu Əbubəkir üçün tüsüb gətirsə, filan qədər Səhifələm rəmzi 100 dəvə mükafat, qırmızı dəvə, mükafat veriləcək. Və bu xəbər tüm qəbilələrə yayılır. Məkkə ilə mədni arasında olan tüm qəbilələrə. Və bu qəbilələrdən birində də surat adında biri olur. Radiyallahu sonradan İslamı qəbul edir. Ona gəlib deyirlər ki, Peygamber və onun dostu Mə Mədiniyə gedir. Surakı bilir ki, bəli, xəbər verən şəxs düz deyir. Lakin o mükaxəta özü mail olsun deyir ki, o başqa adam var. Peygamber deyir. Sonra bir müddətdən bir müddətdən sonra sakit çadırdan çıxır, gedir qulluqçusuna əmr edir ki, atımı gətir, nizəsini də götürüb gedir, Peyğəmbərinin dağıydı onu tutmağa gedir və Ebu Bekir radiyallahu anh Peyğəmbər s.ə.və deyir ki, suraqa gəlir nə edə? Rasulullah s.ə.və dua edir dua edir, atı, quma batır bir də həmlə edir Peyğəmbər s.ə.və tutmağa, yenə dua edir, yenə quma batır Bir necə dəfə cəhd göstərir haqqı başa düşür ki Peyğambər s.ə.q. qoruyan Allah ona heç bir şey edə bilməyəcək və yaxınlaşır deyir ki mənə bir məktub yaz o mənim üçün o mənə bir zəmanət olsun Bə, əvvəlcədən başa düşür ki Allah s.ə.q. öz Peyğəmbərinə kömək edəcək və o zəfər gəldiyi zaman indidən özü üçün tədbir görür və Məkkənin fəthində səlah u göstərir o, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm niyə sizə bunu? sallallahu əleyhi və səlləm ona toxunmur. Əksinə, səxlə mükafat verir. Yəni, eee, hədiyyələr verir İslamı qəbul etməyinə görə. Və inşallah gələndə özüm də ona dəyəyəm. Ona Allahumma və bihamlik əşhadu an la ilaha illa və atubu ilayk.